Täällä on julkinen on telelaitoksen laskuun so. no niin, sen kun vaan soitellaan, joo, mulla on lupa soitella, joo. Tuota, meillä on tää <köhemmin>, näköpuhelimien testaukset käynnissä, voisitteko te avustaa hetken? Joo, kyllä vaan. No, maksua vasta, sitten viikon puhelinlaskut vaikka. No sehän on kauhe, mutta täytyykin ensi viikolla soitella Jöteporin kovasti. Soittakahan kovasti, sukulaisille ja tutuille. Joo, ei oo tuota, otatteko viideksi sekunniksi sen... Puhelin luurin 10 sentin päähän kasvoista. ja sitten tulette takaisin ja huudatte haluta kovasti. Teettekö nyt viisi halo! No joo, hello, hello. No jo, mä näin teidän kasvot. Aika oli... kaunis? Aika kaunis nainen, jos se on naimisissa, niin saattaisi vaikka kosia. Joo, mutta mä olenkin yksinäinen. Oletta yksinäinen. Ei, vaan Palataan Astialle sitten. Juh. Mä hen ensin nämä asiat hoitele ja sitten tuota illalla soittaa. Palataan asiaan jo. joo. Teillä oli papilotit päässä. No kyllä, se oli kyllä. Ei oikein hyvin näkynyt. Eikö näkynyt? Ei. On, onko teistä luonnottoman kihara tukka? On, luonnottoman kihara on. Silmälasit oli päässä. Joo, hyvä. Kyllä näkyy, varmasti näkyy. Ja piippu suussa? No ei ollut piippua. eikä Ei No sormia pureeksi no. Täh? Tää. on vähän hei, mä kehotan suhtautua vakavasti asiaan. Eläkää naura, kun oon hojan työtäni nyt. No mut, tuo... kyllä mä sen ymmärrän, mutta hyvän on aika hämmenänyt piippua polta. No polttaahan ne moni muukin. Joo, no Ei, no se nyt, ei, ei ja... tässä nyt ihmisten syntejä tilitetä. No tässä ei. vaan katsotaan, näkyy koko ollaan. palataan asiaan. Tuota hetkinen, no. otatteko vielä kymmenen sentin käännätte sivukuvan, niin mä näen tuon sivutarkkuuden no myös. sekunnin perästä uudatte haluta taas. Alo? Aha, no nyt näkyy. Aika komea profiili muuten. Kyllä. Onko teillä leikattu oikea poski? Oliko se oli niin joku arpi? Ei ole. Eikö? Ei. No, eikä taas ollut kynä siinä tai jotakin muuta? No ei ollut. Eikä mitään tilaa päästä viivaa? No ei ollut. No leikkaus pitäisi tehdä kyllä, sitten voi tulla artia, mutta ei... Niin, sitten voisi tulla niitäkin ei. kosintoja enempi. Joo. No joo, tuota, mikä tästä nyt aika hyvin näkyy, mutta tuota... Siinä jotakin hämärää vielä. On Mun täytyy suorittaa näitä justeerauksia ottaa sitten vaikka uudella. Ootteko te kotosalla tässä päällä. No, sanotaan... Sanotaan tuota, seitsemän aikaa mä olen kotona. Okei, mutta eläkää ottako mitään liikaa, sieltä puhelulta, mä edelleen suoritan vaan työtäni, niin että joo, sitten joo. niihin muihin hommiin palata. <laughs> Ei enhän minä, enhän minä, toki. Mutta tietenkin nyt pikkusen voi toivossa, säilyä. Niin. Mä tilapäinen. Joo, joo. No joo, palataan asiaan sitten. No Kiitoksia kuulemiin. Kiitos.